НЕ ДО ПАРИ Як не живи, а лихо, не мене. Так уже нам Бог дав, така вже доля наша. Була в мене не Бога. При мені вона й зросла, бо сиротою зосталась з малечку. Я й батька, і матір її поховала, і оплакала. Я її розуму навчала, і добра її гляділа. У неї була і хата славна, і селедьба, і скрині такі на колесах, що було перехилися, та й дна рукою не достанеш. Живе вона в мене, веселенька собі, а хороша. Така чорнобрива та ясноока, та уста рум'яні, та станочок струнки, а що весела була, жартівлива, і хазяйка з неї добра, роботяща. Як дійшла вона лід своїх, то я без клопоту хліб їла, вона й зробить усе, і догледить усього, і обміркує все, і хату мені звеселить. Живемо ми отекенькі приязненько собі та любо. Коли разом я помічати стала, що парася щось сама собі думає та думає. Голосно словця не скаже, весело не засміється, не гляне і змарніла трохи. Мені вона не признається, а я й не питаю. Ходила вона і на вулицю, і на вечорниці, і де було, і скаже. «Тіточко-голубочко, я піду до дівчат, або там куди, а тепер уже випорхне з хати, не питаючи мене». Одного вечора вернулась вона така тиха, а весела, хоче ніби щось мені казати, і не каже. «Що, голубонько, що тобі доброго трапилось?» А вона все варується мені сказати, тільки гляне та червоніє. А я все наполягаю, скажи та скажи, вона встала і говорить тоді. «Я, тіточко, мила, я вже худко заміж піду. Боже, тобі поможи, нехай мати Боже щастя талан дає». Питаю, за кого вона думає? За Семена Палія. О, дитино моя, чи то ж до пари кажу? До пари, до любої вподоби, от каже мені гордо. А Семен Палій той був на все село чудний та дивний. Багатий був, а жив, як убогі люди живуть. Він, було, не придбає, а втеряє, ярмаркуючи. Чи він продає, чи він купує, то все не на користь собі. Усякий його шукає. Аби хто схотів. Не те, щоб він був так собі розумна в його, голова була, і словом він. Було впоїть тебе, як медом, а проте дивний, якийсь дивний з його чоловік був. Таких людей я й не бачила. Було іноді на його ніби щось найде, лежатиме цілісінький день у городі, наче недужий. Або ніч проблукає по степу, по полю. То його знає, що йому. От я й викладаю все теє небозі. А вона, звісно вже, що дівчина не вважає ні на що, полюбивши. Любить, то вже любить. Хоч і знає, що буде не доля, та не боїться про свою долю байдуже. Радила я, просила. Вона плакала, слухаючи, а до палія Семена душа її, як той метелик до вогню, не оченеш, не зупиниш, що мені робити. Не зважилась розлучати, поблагословила, та й сама радувалась, дивлячись на життя їх, миле та любе. Прийду було до них у гостину, сидять у купці, що ж то за щасливі, що ж то за хороші. Як я до його придивилась, прилюбилась моя матінко, то він мені за дитину рідну став. Такий у його погляд був, така мова, така краса, що рідне тобі та й годі. Прибіжить було Парася до мене на хвилиночку. Господи, яка весела, яка щаслива. А що Парасю? Та добре мені, тіточко-сердечко, добре мені. Любить він мене дуже. І кроку від себе не відпускає, все просить співати. Сідай коло мене, співай мені, пташко, співай. От я й співаю, а він слухає та дивиться мені в вічі. Що то за очі Господь йому дав? А хазяйствечко, як питаю, ти хазяйствечко нічого тепер? Добре, все добре, я вже так порядкую, так годжу йому. А він, тіточко, він усе не дає діло робити, їй же Богу, Пороїсть там коло печі або що... А він чогось так довго, Парасю? Та я для тебе, голубе, Щоб ти смачніше з'їв. Байдуже, каже мені про те, серденько, Ось іди, сядь коло мене та обійми, Та будемо говорити, Як у світі жити, Як люди живуть у світі. І як почне він, тіточко, розмовляти, То я й Позабуваю все, що там розпочала робити і що до чого. Схаменусь, то аж сором, яка з мене господиня. Тепереньки я вже розумніша стала. Пораюсь, мию, шию, а він дивлюсь його смутніє, і осмутніє. І похмурий такий стане, і не їсть, і не п'є нічого. А я прошу, а я прошу, та хоч покуштуй. Та хоч губою приторкнись, воно добре, неабияке. Де ж не добре, коли ти своїх ручок доложила, та ще й думок, ніби сміючись із мене говорить, а я його цілувати, тоді він і знов веселий. Я було радію, слухаючи того її ще питання. Не було й гадки, щоб усе те щастя у велике лихо перевернулося. Хоч Парася вже не вчащає до мене як перше, та я все думаю, все того, що вона там собі у щасті та в розкоші. Сказано, добре дядькові, то й Бога забув. От якось я зібралась та й пішла до них. У неділю хата зачинена, я тоді в садок, і бачу, сидять вони в купці, тільки чогось обойко невеселі, сидять собі мовчки. А садок у них погорі зеленів аж до самісінької води, по підсадком річка широка, в берегах іде, потім боці жита половіють. Чутку млин меле, і чуєш, і бачиш шумлять і хиляться верби на греблі, і на все благий вітерець тягне. Вони під грушею сидять. Він дивиться кудись далеко, а вона на його. Підходжу, обоє жахнулись. Боже, поможи. Здорові були. Просимо. Вітають, говорять. А все мені здається, щось не так воно, як перше було. Посиділа я в них, та й додому беруся. «Проведи ж мене, Парасю, — говорю їй. Вона й пішла мене проводити, — Парасю кажу. Чого ви такі сьогодні? Що вам таке? А вона... Нічого, тіточко, їй же Богу нічого». І не сказала. Так ми й попрощалися. Іду я собі, та все думаю. Чого вона така неспокійна стала? Що там у них коїться? А може, думаю, посварилися трохи, то й помиряться, мої голуб'ята. І жду я її, жду а її нема. Хоч коли на роботі побачу, то на хвилиночку, чому не прийдеш, не відвідаєш? прийду, прийду, тіточко. А сама все не йде, і вбачаю, марніє та й марніє парася моя. Іду я знов до неї, а зима вже морозами кріпкими укріпила. Приходжу, вона в печі розпалила, а сама сидить на долівці, і голову схилила, і руки опустила. Чи жива, чи не жива? О. Побила мою Парасю лихая година, думаю. Парасю кажу, тоді вона звелася. І стала, блідає й понурає. «Скажи мені, дитя моє, скажи свою пригоду!» Вона мовчить та на полум'я дивиться. А я прошу, я прошу й плачу. Вона все тільки на те полум'я дивиться. І довго я просила, а вона дивилась. А далі, обертаючи до мене голову, «Чоловік не любить», промовила. «Як не любить, Парасю? Бог із тобою не любить». Вимовила та так з душі якось вимовила, що одразу я віри пойняла. Перше – любив. Тепер не любить. Що ж він? Тебе обижає, питаю. Може б'є? Ні, не б'є, не обижає, тільки не любить, не гляне, не пожалує, не всміхнеться. Що це вам сталося, говорю? І сама не знаю, каже, я годила йому, я любила його. Та доля моя така, може, за що огнівався на тебе? За що? Хіба я не слухаю? Ото було у літі, як сидимо в садку, він мені показує. Дивись, яка вода чиста, як очерета гуде, слухай. То я спершу, було, не дивлюся, не слухаю, не хочу, лучше я тебе поцілую було, кажу йому. Що мені там дивитись? Бачу, він здвигає брови, то я вже потім і прислухалась, і придивлялась, начебто зроду того не бачила, йому на вгоду. Знов умер тут отой лисенко. Та вдова продавала худобу. Я просила його, купи. Дешево купиш у неї, а він мені сирійським добром забагатіти хочеш, Парасю. А я йому доводжу, що все одно куплять люди, та не ми. Бачу, що йому слухати те чогось гірко. Я й замовчала собі. Ні, тіточко, я його слухала. «Та се ж вже! Мені таке щастя!» А тут саме він увійшов у хату, Зняв шапку, привітався, А сам гордий та похмурий, Змерз, каже, як схопиться парася, Домухає на огонь, і кожух його струшує, і в'ється, як горлиця коло його, а він такий хороший. Я й не бачила його, здається, таким простяг, гріє руки над полум'ям червоним, а як парася навернеться на його очі горді та смутні, одвертає вертає однеї очі. «Хотіла я щось порадити, сказати, та не сказала нічого. Пішла собі додому. І скільки вже я раз хотіла до них піти, та як згадаю, не піду, як згадаю, що стояв він, гордий та спокійний такий матінко». Ні, не піду, вже не поможе.